Dr. Jivago, pista 22. 13. Mai vorbeștem despre soțul tău, cel scris cu mine la oaltă în Trista Cartea Nefericirii. Așa spunea Shakespeare. Unde spune asta? În Romeo și Julieta. Ți-am vorbit foarte mult despre el în Meliusevo când pornisem în căutarea lui. Și ți-am vorbit și aici, când am auzit de la tine că oamenii lui te-au arestat și te-au dus în trenul lui. Poate că ți-am spus sau poate că mi s-a părut numai că ți-am spus. Cum l-am văzut odată de departe când se urca în mașină? Dar poți să să-ți imaginezi cât spaznici avea în jurul lui. L-am găsit aproape neschimbat. Același chip frumos, cinstit, hotărât, cea mai cinstită față pe care am văzut-o vreodată în viață același caracter puternic, deschis, fără o umbră de afectare sau de prefăcătorie. Și totuși am observat o diferență, ceva care m-a îngrijorat. Ca și când ar fi fost ceva abstract în expresia lui, îl făcea să fie lipsit de culoare. Ca și când un chip omenesc, viu, ar fi devenit închipuirea unui principiu, imaginea unei idei. Am fost cumplit de mâgnită când mi-am dat seama de asta. Am înțeles că era consecința faptului că se dăruise cu totul unei cauze nobile, dar care ucide fără milă, care, în cele din urmă, nu-l va cruța nici pe el. Mi-a făcut impresia că era marcat cu un semn și că acel semn se vedea de acum deslușit. Dar poate că sunt eu zăpăcită, poate că mă las influențată de cele ce mi-ai spus când mi-ai descris întâlnirea cu el. La drept vorbind dincolo de ceea ce simțim unul pentru altul, sunt influențată de tine în atât de multe privințe. Povestește-mi despre traiul tău cu el de dinainte de Revoluție. Cu mult înainte, pe când eram încă un copil, eram puternic atrasă de tot ce însemna puritate. Puritatea mă fascina. Pașa era împlinirea acestei dorințe. Știi că am crescut aproape în aceeași casă. Pașa, Galiurin și eu. Pe când era încă copil, Pașa era îndrăgostit de mine. Îl lua cu cal și cu frigor de câte ori mă vedea. Poate că n-ar trebui să vorbesc așa, dar ar fi mai rău să mă prefac, că nu știam. Era genul de pasiune cuprinzătoare a unui copil, pe care copilul o ascunde din mândrie, dar o singură privire spre chipul lui este suficientă ca să înțelegi totul. Ne vedeam foarte des. Eram atât de deosebiți unul de altul, pe cât de mult ne asemănăm noi doi, eu și cu tine. L-am ales făcându-i loc în inima mea în clipa aceea. Am hotărât că atunci când vom fi destul de mari, mă voi căsători cu acest băiat fermecător și în mintea mea eram deja logodită cu el, știi? Este extraordinar de înzestrat. Tatălui era un simplu cantonier sau pasnic la calea ferată, nu știu exact. Și numai prin inteligența și râvna lui, pașa a ajuns, era să zic, la nivelul, dar era mai degrabă o culme a studiilor universitare. În momentul de față, în două specializări. Studii clasice și matematică, oricum asta e ceva, trebuie să recunoști. Dar atunci ce nu a în căsătoria voastră, dacă vă iubeați atât de mult? E foarte greu de răspuns la întrebarea asta, am să încerc să-ți spun. Dar știi, e absurd din partea mea să încerc să-ți explic ție, care ești atât de inteligent ce se întâmplă cu viața omenească în general, cu viața în Rusia, de ce familiile se destramă, inclusiv a mea și a ta. Dumnezeule, căsătoria nu mai e problema unor indivizi. Nu mai contează dacă oamenii se potrivesc sau nu prin caracter, dacă se iubesc sau nu. Tot ceea ce fusese înainte rânduit, așezat, tot ceea ce privea căminul omului, ordinea și comportamentul firesc s-au prăbușit. S-a ales praful de ele și au fost măturate de revoluția ce s-a întins peste tot și de reorganizarea întregii societăți. Viața firească a omului a fost distrusă și nimicită cu totul. N-a mai rămas decât sufletul nostru gol, tremurând despuiat și de ultimul lui înveliș, forța nudă a psihicului uman pentru care nu s-a schimbat nimic, deoarece întotdeauna a tremurat de frig și a dat să se apropie de cel mai înrudit suflet, la fel de înfigurat și singuratic ca și el. Tu și cu mine suntem ca primii oameni de pe pământ care la începutul lumii nu aveau cu ce să se acopere. Noi, la sfârșitul lumii, suntem la fel de despuiați și fără cămin. Și tu și eu suntem ultimele vestigii ale acelei imense măreții pentru care a fost creată lumea și s-a perpetuat în toate miile de ani, care au trecut de la afacerea primelor suflete și tocmai în amintirea acestei minunății dispărute, trăim și ne iubim și plângem și ne lipim unul de altul. 14. Rămase tăcută un timp, apoi continuă ceva mai liniștită. Am să-ți spun... Dacă Strelnikov ar deveni din nou Pașa Antipov, dacă ar renunța să se mai revolte și să facă revoluție, dacă s-ar întoarce vremurile înapoi, dacă printr-un miracol aș putea vedea din nou ferestrele casei noastre strălucind, lumina lămpii de pe masa lui Pașa și cărțile lui, chiar dacă s-ar fi refugiat la capătul lumii, m-aș târâ în genunchi spre el. Fiecare părtecică din mine ar răspunde acestei chemări. Nu voi putea rezista niciodată chemării trecutului, chemării credinței. Aș fi în stare să sacrific totul pentru asta, indiferent cât mar costa, chiar și pe tine. Chiar și dragostea noastră, atât de firească și fericită, care acum ființă din ființa mea. Ah, iartă-mă, n-am vrut să spun asta, nu-i adevărat. Se aruncă în brațele lui plângând, dar curând reuși să se stăpânească și ștergându-și lacrimile zise. Nu aceeași chemarea datoriei te atrage pe tine înapoi spre Tonia? O, Dumnezeule, cât suntem de amărâți! Ce o să se întâmple cu noi? Ce o să facem? Când se liniști, continuă. Dar nu ți-am răspuns la întrebarea aceea, anume ne-a distrus fericirea. Am reușit să înțeleg foarte clar mai târziu, am să spun. Nu este numai povestea noastră. A devenit soarta atâtor altora. Spune-mi, iubirea mea, tu care ești atât de înțeleaptă. Ne-am căsătorit cu doi ani înainte de război. Tocmai începusem să ne aranjăm, să ne întemeiem căminul, când a izbucnit războiul. Acum cred că războiul este de vină pentru tot, pentru toate necazurile care au urmat și au adus generația noastră în halul în care e în ziua de azi. Îmi amintesc foarte bine cum era în copilărie. Îmi amintesc de vremurile când acceptam cu toții priviriștea pașnică a secolului de dinainte. Era de la sine înțeles că trebuia să ascultăm de glasul rațiunii că era corect și firesc să facem ceea ce ne dicta conștiința. Pentru că un om care murea de mâna altuia era un fenomen rar, excepțional, ceva cu totul în afara ordinii firești. Crimele se produceau în piesele de teatru, în ziare și în romane polițiste, nu în viața de zi cu zi. Și apoi a urmat altul de la acest mod de viață liniștit, nevinovat, măsurat, la sânge și lacrimi, la nebunie de masă și sărbăticia măcelului de fiecare zi, Ceas de ceas, legalizat, răsplătit Nu cred că lucrurile acestea vor rămâne nepedepsite pentru totdeauna Cred că ți-amintești mai bine decât mine începutul dezastrului Cum totul a început să se năruie dintr-o dată Au dispărut trenurile și alimentele în orașe S-au destrămat temeliile vieții de familie și normele morale conștient asumate Continuă, intuiesc ce urmează să spui Ce bine expui tu totul E o plăcere să te ascult. Atunci a pătruns fățărnicia în pământul nostru rusesc. Marea nenorocire, rădăcina tuturor relelor care au venit apoi, a fost pierderea încrederii în valoarea opiniilor personale. Oamenii au început să-și imagineze că e demodat să se conformeze propriului simț moral, că trebuie să cânte cu toții același cântec în cor, să trăiască după noțiunile altor oameni, noțiuni care ne-au fost îndesate pe gât fiecăruia dintre noi. Și atunci a început să crească forța frazelor sfărăitoare, mai întâi țariste, apoi revoluționare. Acest rău social a devenit epidemie, se lua și se plindea de tot, nimic nu rămânea neatins. N-am scăpat de influența lui nici în căminele noastre, ceva nu mai mergea. În loc să fim firești și spontani, așa cum fusesem întotdeauna, am început să fim în mod politicoși unul cu altul. Ceva de paradă, simțeai că trebuie să te arăți deștept în anumite chestiuni de importanță mondială. Cum a putut Pașa, el care avea atât adiscenământ, care era atât de scrupulos cu el însuși, care deosebea fără greși realitatea de aparență, cum a putut să nu observe fățărnicia care s-a strecurat în viețile noastre? Aici a făcut el o greșeală teribilă, fatală. A confundat spiritul vremurilor în răul social, universal, cu unul particular domestic. Asculta clișeile noastre, tonul oficial nefiresc, și s-a simțit un om de mâna a doua, onulitate. că din acest motiv vorbeam în felul în care vorbeam. Bănuiesc că ți se pare de necrezut ca niște lucruri atât de absurde, de banale, să conteze atât de mult în căsnicia noastră. Nici nu-ți poți imagina cât erau de importante, la ce lucru nebunești l-au împins aceste prostii copilărești. Nimeni nu-i ceruse să meargă la război. S-a dus pentru că își imagina că este o povară pentru noi. A vrut să ne elibereze. A fost începutul întregii nebunii. Dintr-un fel de vanitate adolescentină greșit dirijată, se simțea jignit de lucruri care nu jignesc pe nimeni. Era supărat pe mersul evenimentelor. Se certa cu istoria. Chiar și astăzi încearcă să-și încheie socotelile cu ea. De asta a ajuns la atitudinea asta atât de nebunesc de jignitoare. Ambiția lui stupidă îl duce spre moarte. Dumnezeule, dacă aș putea să-l salvez. Cât de mult îl iubești! Ce curată-i dragostea ta pentru el! Iubește-l, iubește-l mai departe. Nu sunt gelos pe el. N-am să stau în calea voastră. 15. Vara a venit și se duse, trecând aproape neobservată. Iuri se întremă și, în timp ce plănuia să se ducă la Moscova, își luă nu unul, ci trei servicii temporare. Devalorizarea rapidă a banilor făcea viața dificilă. În fiecare dimineață se scula la cântatul cocoșilor, ieșea din casă și mergea în jos pe strada Cupecescăia, trecea pe lângă cinematograful Uriașul, până la fosta tipografie a armatei cazacilor din Urali, acum rebotezată zețarul Roșu. La cu strada Goroscaia, pe ușa primăriei, era un afiș, sesizări. Traversa piața, o lua pe strada Buianovca și când ajungea la spital, intra pe ușa din spate în secția de tratament ambulatoriu a sectorului armatei unde lucra. Aceasta era slujba lui principală. Cea mai mare parte a drumului, de la casalarii până la spital, era umblită de copaci, trecea pe lângă căsuțe curioase de lemn, cu acoperișuri ascuțite, cu uși ornamentate, cu modele pictate și sculptate în jurul ferestrelor. Casa de lângă spital, care se afla chiar în grădina acestuia, era domeniul ereditar al văduvei negustorului Goregliadov. Zidurile ei erau acoperite cu teracotă glazurată, tăiată în formă de diamant, ca vechile case boierești din Moscova. De trei sau patru ori în săptămâna lui de 10 zile, Iurii participa la ședințele de comitet ale Serviciului de Sănătate Iuri Atian pe strada Miascaia. La capătul celălalt al orașului se afla fostul institut de ginecologie, înființat de lui Sam Viatov, în memoria soției lui, care murise la naștere și rebotezat acum Institutul Roza Luxemburg. Aici, Iuri ținea conferințe despre patologia generală și încă alte două-trei subiecte la alegere, în cadrul unui curs rapid de medicină și chirurgie. Venea acasă seara târziu, flământ și obosit, și-o găsea pe Lara, ocupată până peste cap, cu treburile gospodărești, gătind sau spălând. Chiar și cu înfățișarea ei domestică, înținută de muncă de zi cu zi, ciufulită, cu mânecile suplecate și poalele prinse în brâu, aproape că îl înspăimânta cu frumusețea și demnitatea ei ca de regină. Și îi tăia respirația mai mult decât dacă ar fi găsit o gătită, pe punctul de a pleca la un bal, arătând mai înaltă, de parcă ar fi crescut, cu pantofi cu tocuri înalte și într-o rochie lungă cu trenă foșnitoare. Gătea sau spăla și folosea din nou apă cu săpun rămasă ca să frece podelele sau, mai calmă, mai puțin îmbujorată, cârpea și călca lenjeria pentru toți trei. Sau, atunci când termina cu gătitul, spălatul și curățenia, făcea lecții cu Katia sau stătea cu nasul în manual și se străduia să se reeduce politic, pentru a se recalifica pentru meseria de profesoară la noua școală reorganizată. Cu cât se simțea mai atras de Lara și Katia, cu atât evita mai mult să considere viața domestică, drept ceva hotărât definitiv și cu atât mai strict, era controlul pe care și-l impunea asupra gândurilor lor, privind datoria față de familia sa, privind remușcările de a-și fi încălcat credința față de ea. Reținerea lui nu avea nimic jignitor pentru Lara sau Katia. Din potrivă, această atitudine a lui conținea un anumit respect care înlătura familiaritatea vulgară. Dar această ruptură din sufletul lui era un motiv de durere și timp permanent, cu care se obișnuise, așa cum se obișnuiește cineva, cu o rană nevindecabilă care se tot deschide mereu. 16. După ce două sau trei luni a gustat astfel de viață, într-o zi de octombrie, Iuri îi spuse la rei. Știi, cred că va trebui să renunț la slujbele astea. Mereu același lucru, nicio schimbare. La început, totul este minunat. Poftiți, salutăm munca cinstită, salutăm ideile. Mai ales ideile, noi sunt binevenite. Ce-ar putea să ne facă mai multă plăcere? Munciți, luptați, mergeți înainte. Apoi, în practică, descoperi că ceea ce înțeleg ei prin idei nu este altceva decât vorbărie, fraze spărăitoare într-un revoluției și a regimului. Miele hamite și în fac silă și nu mă descurc deloc în treburile astea. Cred că din punctul lor de vedere au dreptate, evident, nu sunt de partea lor. Dar găsesc că e greu să accept ideea că ei sunt niște eroi străluciți, iar eu, un omuleț meschin, partizan al tiraniei și obscurantismului, ai auzit de Nicolae Vedeniapin? Da, sigur, și înainte să vii și din ceea ce mi-ai spus pe urmă chiar tu. Sima atunci, va vorbește des despre el. Este o mare admiratoare a lui. Spre rușinea mea, nu am citit niciuna din cărțile sale. Nu sunt prea mare amatoare de eseuri filozofice. Cred că puțină filozofie nu strică în viață și nată ca un fel de condiment, dar să-ți faci din ea o specializare mi se pare la fel de ciudat ca și când te-ai hrăni numai cu murături, dar scuză-mă, te-am întrerut cu prostiile mele. Nu, în realitate cam așa gândesc și eu. E eh, și în legătura cu unchiul meu se presupune că aș fi corupt din cauza influenței lui. Unul din păcatele mele este încrederea pe care o am în intuiție. Și să vezi ce caragios, toți susțin sus și tare că sunt un diagnostician minunat. Și într-adevăr, nu greșesc prea des în diagnosticarea bolilor, e bine. Și ce este, de fapt, această sesizare imediată a unei situații de ansamblu, ce altceva decât intuiția pe care ei o găsesc atât de detestabilă? O altă chestiune de care sunt eu obsedat este mimetismul, mimezisul, adaptarea exterioară a unui organism la culoarea mediului său. Consider că aruncă o lumină uluitoare asupra relației dintre lumea interioară și cea exterioară. Ei bine, am îndrăznit să menționez acest lucru în conferințele mele. Imediat a izbucnit corul. Idealism, misticism, filozofia naturii a lui Goethe, neo E timpul să mă retrag. Am să mai rămân numai la spital, până mă vor da ei afară. Dar am să renunț la activitatea mea la institut și la departamentul sănătății. N-aș vrea să te necăjesc, dar am sentimentul că ar putea să vină să mă aresteze în orice moment. Doamne ferește, încă nu s-a ajuns chiar până aici, din fericire, dar ai dreptate... N-ar fi rău să fim mai prevăzători. După cum am observat, oricând vine la putere acest regim, trece prin mai multe stadii. Primul stadiu este triunful rațiunii, al spiritului critic, lupta împotriva prejudecăților și așa mai departe. Apoi urmează al doilea stadiu, se pune accentul pe forțele întunericului. Pe false simpatii, acoliții, este din ce în ce mai multă suspiciune. Informatori, intrigi, ură, ai perfectă dreptate. Am intrat în stadiul al doilea. Am să-ți dau un exemplu. Tribunalul local revoluționar a cooptat doi membri nou transferați de la Hodațcoie. Doi condamnați politici din rândul muncitorii mei. Diverzin și Antipov. Amândoi mă cunosc foarte bine. De fapt, unul dintre ei este de fapt chiar socrul meu. Dar în realitate, numai de când am venit am început să mă tem cu adevărat pentru viața Cati și a mea. Antipov nu mă agrează și cred pe amândoi capabili de orice. Ar fi foarte încântat să mă distrugă pe mine sau chiar și pe Pașa, în numele unei justiții revoluționare superioare. Foarte curând au fost nevoiți să reia această discuție. Într-o noapte se efectuă o percheziție în casa văduvei Goregliadova, în strada Buianovca, 48, lângă spital. Se găsiu o ascunzătoare cu arme și se descoperi un complot. Mulți oameni fură arestați și valul de percheziții și arestări continuă. Se șoptea că unii dintre suspecți a reușit să fugă peste râu. Deși, la ce bun, spuneau oamenii, sunt râuri și râuri. De exemplu, Amurul la Blagovescensk, ai sărit în apă, ai notat și ești în China. Ăsta, da, râu, e cu totul altceva. Aerul devine din ce în ce mai respirabil, zise Lara. Vremea liniștii noastre s-a adus. Cu siguranță că o să ne aresteze pe mine și pe tine. Și atunci ce se va întâmpla cu Katia? Eu sunt mamă. Nu pot permite să se întâmple nenorocirea asta. Trebuie să mă gândesc la ceva. Trebuie să-mi fac un plan. Simt că îmi pierd mințile. Hai să încercăm să ne gândim. Dar ce ne-ar rămâne de făcut în situația asta? Nu-i oare peste puterile noastre să evităm această lovitură? Așa nu fi soarta. Nu putem scăpa cum. Nu avem unde să ne ducem. Dar putem să ne retragem în culise. Am putea merge de pildă la Varachino, mă tot gândesc la casa de acolo. Este foarte singuratică și părăsită, dar am fi mai puțin în ochilor decât aici. Am atrage mai puțin atenția. Vine iarna. Nu mi-ar displace să o petrec acolo. Până să ajungă la noi, vom mai câștiga un an de viață și asta înseamnă oricum ceva. Sam de viață o să ne țină în legătură cu orașul. Poate o să ne ajute chiar să ne ascundem. Ce părere ai? E adevărat, nu e nici țipenie de om acolo, e gol și deprimant, sau cel puțin așa era în martie când am fost eu acolo. Și se zice că sunt și lupi, e chiar înspăimântător. Dar oamenii, oameni de felul lui Tiverzin și Antipov, sunt mai înspăimântători chiar decât lupii în zilele noastre. Nu știu ce să spun, mai tot îndemnat mereu să mă duc la Moscova și să nu mai amân. În... Acum este mai ușor, am întrebat la gară. Se pare că nu se mai preocupă de bișnițarii. Nu mai dau jos dintre închiar pe toți cei care nu au hârtii în regulă. Îmi mai puțin s-au plictisit. Mă neliniștește faptul că nu am primit niciun răspuns la scrisoarea pe care am trimis-o la Moscova. Ar trebui să mă duc acolo să văd ce se întâmplă cu ei. Doar asta îmi spui și tu mereu. Și atunci cum să înțeleg ceea ce spui despre Varachino? Sigur că nu ai de gând să te duci într-un loc uitat de lume ca ăla singură. Nu, bineînțeles că nu. Fără tine ar fi imposibil. Și totuși îmi spui să mă duc la Moscova. Da, trebuie să te duci." Ascultă, am un plan minunat. Hai să mergem toți trei la Moscova." La Moscova? Ești nebun. Ce să fac eu la Moscova?" Nu, eu trebuie să rămân aici. Trebuie să fiu aici, aproape. Aici se va decide soarta lui Pașa. Trebuie să-l aștept și să pot ajunge la el, dacă va avea nevoie de mine." Bine, atunci să ne gândim la Katia. Am vorbit despre ea cu Sima. Sima atunci va. Mai vine câteodată pe la mine." Da, știu, am văzut-o deseori. În locul tău m-aș îndrăgostit de ea la prima vedere. Nu știu unde aveți ochii voi, bărbații. Este așa de drăguță, drăgălașe, grațioasă, inteligentă, educată, amabilă, sensibilă. Sora ei m-a atuns în ziua când a venit. Glafira, sa. Știu, locuiesc cam în două cu sora lor mai mare, Ardotia, cea care este bibliotecară. Este o familie bună de oameni muncitori. M-am gândit să le rog dacă se va întâmpla ce mai rău, dacă și tu și eu vom fi arestați, dacă vor să o ia pe Katia și să aibă grijă de ea. Numai dacă într-adevăr nu mai este nicio altă soluție. Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu se ajungă până aici. Se zice că Sima e puțin cam ciudată, nu chiar zdravână la cap. E adevărat că nu pare chiar normală, dar asta numai pentru că e atât de profundă și de originală. Tu și ea vă asemănați extraordinar de mult în privința felului de a gândi. Aș fi foarte fericită să știu că Sima o crește pe Katia. 17. Iulie se duse încă o dată la gară și se întoase fără niciun rezultat. Nu era nimic sigur. Și el și Lara se confruntau cu necunoscutul. Nu ia o vreme rece și uscată ca înainte de prima zăpadă. La intersecții, unde cerul se vedea mai bine, Acestea împrumuta culoarea adâncă a iernii. Lara avea un musafir, pe Sima. Stăteau de vorbă, dar conversația lor semăna mai multa conferință ținută de Sima gazdei sale. Iuri nu voia să le deranjeze și dorea și el să rămână singur câtva timp. Se întinse pe canapeaua din camera alăturată. Între cele două încăperi, ușa rămăsese deschisă. Îndreptul ușii atârna o perdea până jos, dar auzea ce spuneau. Eu am să cos mai departe, dragă Sima, dar nu lua în seamă. Sunt atentă, sunt numai urechi. Am citit istorie și filozofie pe când eram la colegiu. Îmi place foarte mult felul în care privești lucrurile. În plus, mă liniștește să te ascult. N-am prea dormit în ultimul timp, tot cu gândul la Catia. Știu că e de datoria mea ca mamă să am grijă să fie în siguranță, dacă ni se întâmplă ceva. Ar trebui să mă gândesc cu calm, dar nu sunt în stare de așa ceva. Mă mâhnește constatarea aceasta. Sunt mâhnită și pentru că sunt obosită și nu am dormit de ajuns. Îmi face bine să te ascult și apoi o să ningă din clipă în clipă. Îmi place să ascult o expunere lungă și inteligentă când ninge. Ai observat că dacă te uiți pe fereastră când ninge, ai senzația că vine cineva prin grădină spre casă? Continuă, Sima, dragă, te ascult. Unde rămăsesem data trecută? Iuri nu auzi răspunsul arei. Acum vorbea Sima. Nu-mi plac cuvinte ca astea, cultură și epocă. Nu fac decât să te încurce. Prefer să spun altfel. După cum văd, omul este alcătuit din două părți. Din Dumnezeu și operă, fiecare stadiu în dezvoltarea spiritului uman este marcat de realizarea peste multe generații a unei opere extraordinar de lente, pentru care e nevoie de mult timp. O astfel de opera a fost Egiptul, Grecia a fost alta, teologia profeților din Vechiul Testament a fost a treia. Ultima în timp, neînlocuită până acum de nimic altceva și care este încă realizată prin tot ceea ce se întâmplă în zilele noastre, este creștinismul. Ca să-ți arăt lucrul complet nou pe care l-a adus în lume în toată prospețimea sa, nu așa cum îl cunoști tu și cum te-ai obișnuit cu el, ci simplu, imediat, neașteptat. Aș dori să-ți prezint câteva părți din liturghie, numai câteva și scurtate. Sunt multe texte liturgice care apropie conceptele din Vechiul și din Noul Testament și le pun unul lângă altul. De exemplu, tufișul arzând, exodul din Egipt, copiii în cuptorul de foc, Iona și balena. Toate acestea sunt comparate cu nașterea Fecioare și învierea lui Hristos. Aceste comparații arată foarte limpede, cred eu, felul în care Vechiul Testament este Nou. O mulțime de texte compară nașterea pruncului de către fecioară cu traversarea mării roșii de către evrei. De exemplu, un verset începe așa. Marea cea roșie, asemenea mirei se fecioare, s-arată. Și continuă apoi spunând, așa precum marea s-arată de netrecut, după ce sau evreii prin trânsa, tot astfel cea nepihănită a fost de neatins după nașterea fiului. Asta înseamnă că după trecerea evreilor, nimeni n-a mai putut traversa marea cu pasul, Așa cum după nașterea Domnului nostru, fecioara a rămas neprihănită. Se face o paralelă între cele două evenimente. Ce fel de evenimente sunt acestea? Am în două supranaturale, am în două recunoscute în egală măsură ca miracole. Dar există și o diferență între cele două miracole, diferență născută din felul în care oamenii priveau miraculosul în aceste două perioade diferite de timp cea străveche, primitivă și cea nouă, post-romană și mai avansată. În primul caz este vorba de conducătorul unui popor, de patriarchul Moise, care poruncește mării să se retragă și la atingerea toiagului său magic, ea se desparte în două și lasă un întreg popor, fără număr, sute de mii de oameni, să treacă prin mijlocul ei și, după ce trece și ultimul om, se închide din nou, îi acoperă și îi înneacă pe urmăritorii egipteni. Întregul tablou este zugrăvit în stilul vechi, elementele naturii care ascultă de cel cu puteri magice, mulțimi uriașe se îmbulzesc, precum armatele romane în marș, avem un popor și un conducător. Totul se vede, se aude, te asurzește, e cumplit. În celălalt caz apare o fată, personaj cât se poate de obișnuit, care ar fi trecut neobservată în lumea veche, liniștită, învăluită în taină. Ar fi dat naștere unui copil, ar fi da naștere vieții, ducând mai departe miracolul vieții, al vieții tuturor, așa cum s-a spus mai târziu. Nașterea copilului ei este nu numai împotriva legilor omenești, din punctul de vedere al scribilor, este și împotriva legilor naturii. Ea dă naștere nu din firească rânduială, ci printr-un miracol, prin inspirație. Și de aici înainte, rânduiala a vieții nu va mai fi constrângere, ci exact această inspirație. Asta oferă Noul Testament, neobișnuitul în locul banalului. Sărbătoarea în locul trudei, inspirația în locul constrângerii. Înțelegi ce schimbare extrem de importantă a intervenit. Cum se poate ca un eveniment omenesc cu totul personal, absolut lipsit de importanță, dacă judecăm după vechile aprecieri să fie comparat cu migrația unui întreg popor? De ce să aibă această valoare în fața divinității? Pentru că trebuie judecat prin prisma divinității. Totul se petrece în fața divinității și în lumina sacră a propriilor sale căutări. În lume se schimbase ceva. Sfârșitul Romei era aproape. Domnia bazată pe forța celor mulți era pe terminate. Constrângerea impusă prin forța armelor de a trăi cu toții uniți ca un singur popor, ca o întreagă națiune, a fost înlăturată. Conducătorii și națiunile țineau de acum de domeniul trecutului. Ei au fost înlocuiți de ideea omului ca personalitate și a libertății. Istoria unei vieți omenești a devenit istoria vieții lui Dumnezeu și a umplut Universul. Așa cum se spune în liturgia pentru sărbătoarea Bunei Vestiri, Adam a încercat să fie el Dumnezeu și a eșuat, iar acum Dumnezeu s-a întrupat în norm, astfel încât Adam putea deveni Dumnezeu. Revin la ideea asta imediat, zise Sima. Aș vrea să fac o mică digresiune. În ceea ce privește grija pentru muncitori, protecția mamei, lupta împotriva puterii banului, epoca noastră revoluționară este minunată, epocă a unor realizări permanente de durată, dar felul cum interpretează viața și filozofia fericirii pe care o predică ei bine, este pur și simplu imposibil să o poți lua în serios, pare o rămâșiți atât de caragioasă a trecutului. Dacă toată această retorică despre lideri și popoare ar avea puterea să întoarcă istoria, ne-a trimite înapoi cu mii de ani, în timpurile biblice ale triburilor de păstori și ale patriarhilor. Dar, din fericire, nu poate face acest lucru. Câteva cuvinte acum despre Hristos și Maria Magdalena, nu din Evanghelie, dintr-una din rugăciunile din săptămâna mare, cred că din marțea sau miercurea mare. Dumneata știi toate lucrurile acestea, Larisa Fiodorovna. Vreau numai să-ți amintesc câte ceva. Așa, după cum bine știi, cuvântul patimă în slavon bisericească înseamnă în primul rând suferință, patimile lui Hristos. Hristos suferindu-și patimile. Liturgia îl folosește și cu sensul său rusesc de mai încoace, pasiune și viciu. Sufletul meu îi robit de patimă, am devenit precum fiarele sălbatice fiind alungați din rai să ne silim să devenim demni de a fi primiți din nou acolo, înfrânându-ne patimile. Și așa mai departe. Poate că greșesc, însă mie nu-mi plac textele din postul mare despre înfrânarea simțurilor și înnăbușirea patimilor cărnii. Sunt ciudat de plicticoase și stângace și nu au poezia altor scrieri sfinte. Întotdeauna mi-am imaginat că au fost compuse de călugări grași, care nu respectă postul, nu că mi-ar păsa, dacă îl încalcă și îi înșală pe alții, sau trăiesc cum le dictează conștiința. Nu că sunt cei care mă interesează, ci conținutul adevărat al acestor pasaje. Toate aceste reproșuri conferă mult prea multă importanță unor infirmități ale cărnii. Găsesc că este dezgustător să te preocupe gândul dacă această carne se îngrașe sau este slăită de foame. Am senzația că se dă o importanță pe care nu o merită un amănunt banal trivial. Te rog să mă pentru toate aceste digresiuni. M-a preocupat întotdeauna faptul că Maria Magdalena este pomenită chiar în ajunul Paștelui, în pragul morții și reînvierii lui Hristos. Nu cunosc motivul, dar mi se pare foarte bine gândită pomenirea ei în momentul în care Hristos își a rămas bun de la viață și înainte de a reînvia apoi. Și acum ia aminte cum este făcută această pomenire, ce pasiune curată și ce sinceritate nemiloasă cuprinde. Există unele îndoieli, dacă aceste cuvinte sunt ale Magdalenei sau ale uneia din celelalte mari, dar oricum ea îl roagă pe Domnul. Dezleagă-mă de datorie așa cum îmi desleg eu părul. Asta înseamnă așa cum eu îmi despletesc părul, tot așa dezleagă-mă și tu de păcat. Poate exista oare vreo expresie mai concretă, mai firească a pocăinței, a setei de iertare decât asta? Și ceva mai târziu, în liturgia închinată aceleiași zile, apare un alt pasaj mai amănunțit, care de astă dată aparține aproape sigur Mariei Magdalena. Din nou de plânge într-un mod uimitor de adevărat trecutul și păcatul pe care acest trecut l-a făcut să prindă rădăcini în ea, astfel încât renaște în ea în fiecare noapte. Flacăra poftei cărnii pentru mine precum noaptea întunecată ardere și oarbă a păcatului în mine. Ea îl imploră pe Hristos să-i primească lacrimile de căință, să se lase mișcat de sinceritatea suspinelor ei și astfel să-i se îngăduie să-i șteargă picioarele lui neprihănite cu părul ei, amintindu-i că în valurile bogate ale propriului păr se refugiase și Eva când fusese prinsă de teamă și de rușine în paradis. Lasă-mă să-ți sărut picioarele tale prea curate, să le stropesc cu lacrimile mele și să le șterg cu părul capului meu, care a acoperit-o pe Eva și a adăpostit-o atunci când, cu glasul acela în urechi, stătea înfricoșată și tremura de frigul zilei din rai. Și imediat după toate amănuntele astea cu părul ei exclamă, Cine poate pătrunde cu mintea mulțimea păcatelor mele și adâncimea judecății tale?" ce familiaritate, ce termeni de egalitate între Dumnezeu și viață, între Dumnezeu și individ, Dumnezeu și o femeie. 18. Iuri venia acasă obosit de la gară. Era ziua lui liberă și, de obicei, dormea pesăturat în această zi ca să-i ajungă pentru celelalte nouă ale săptămânii de lucru de zece zile. Stătea culcat pe canapea și, din când în când, se mai întindea. Dar, deși o auzea pe Sima ca printr-o perdea de moțeiară reflexiile ei îl delectau. Bineînțeles, a luat ideile din cărțile unchiului Colia, se gândi el, dar oricum e inteligentă și înzestrată. Se ridică și se duse spre geam, dădea spre curte, la fel ca și fereastra din camera de alături, unde Lara și Sima șușoteau acum atât de încet încât aproape nu se auzea nimic. Se lăsa întunericul și părea că va ninge. Două coțofene zburară în curte, venind din stradă și căuta un loc unde să se așeze, cu penele ciufulite de vânt. Se lăsară pe capacul de la lada de gunoi, apoi zburară pe gard, apoi jos, pe pământ și începură să țopăie. Coțofenele înseamnă zăpadă, se gândi Iuri. În același moment, Sima spunea cu voce tare în camera cealaltă. Coțofenele înseamnă veste. O să primiți oaspeți sau o scrisoare. Ceva mai târziu, cineva trase de cordonul clopoțelului de la intrare pe care îl reparase Iuri. Lara ieși de după perdea și traversă repede holul ca să deschidă ușa. Iuri o auzi cum vorbește cu grafira, sora Simei. Ai venit după sora Dumitale? Da, e aici." Nu, n-am venit după ea, deși putem să mergem împreună acasă dacă Sima e gata." Am adus o scrisoare pentru prietenul Dumitale. La bunoroc, am lucrat cândva la poștă. Nu mai știu prin câte mâine a trecut. E de la Moscova și a făcut cinci luni pe drum. N-au putut să găsească adresa. În cele din urmă s-au gândit să mă întrebe pe mine și eu știam, bineînțeles. Odată a venit la mine să-l tund. Scrisoarea lungă, scrisă pe mai multe foi de hârtie șifonată și fonată și bătată, în plicul fervenitit care fusese deschis la poștă, era de la Tonia. Iurii se trezi cu ea în mână fără să-și dea seama acum. Nu văzuse pe Lara când i-o întinsese. Când, când început să citească, încă avea limpede în minte că se afla în Iuliatin, în casa Larii, dar treptat, în timp ce citea, pierdu legătura cu tot ce era în jurul lui. Sima ieși din cameră, îl salută și îi spuse la revedere. El răspunse automat, dar nu-i dădu nicio atenție și nici nu observă că plecase din casă. După o clipă uită cu totul unde se află. Iurea, scrie Antonia, știi că avem o fică? Am botezat omașa în memoria mamei tale. Și acum altceva, mai multe personalități de bază, profesori care au făcut parte din Partidul Cadeților și Socialiști de Dreapta, Miliukov, Chizevetăr, Cuscova și alții, printre care unghiul tău, Colia, tatăl meu și noi ceilalți, suntem deportați din Rusia. E o mare nenorocire, mai ales în absența ta, dar trebuie să o acceptăm și să mulțumim lui Dumnezeu pe exilul nostru ia o formă atât de blândă în aceste primuri cumplite Când lucrurile ar fi putut fi mult mai rele pentru noi Dacă ai fi fost aici, ai fi putut veni cu noi Dar unde ești? Îți trimit această scrisoare pe adresa Antipovei O să-ți o dea dacă te găsește Sunt chinuită de ideea că nu știu dacă permisul de ieșire din țară Pe care îl primim noi ca familie Se va putea extinde ulterior și asupra ta când Dacă Dumnezeu va vrea, vei fi găsit Inima mea îmi spune că așa este și eu o cred Poate că atunci când vei reapărea Condițiile se vor fi schimbat în Rusia Vor fi mai blânde Și vei reuși să obții o viză separată pentru tine Și vom fi din nou împreună în același loc Dar pe când scriu aceasta nu vine nici mie să cred în atât de multă fericire Tot necazul este că eu te iubesc Chiar tu nu mă iubești Încerc să descoper semnificația acestui raționament Să-l înțeleg să văd care este motivul Privesc în mine însămi, îmi derulez în minte toată viața noastră petrecută împreună și tot ceea ce știu despre mine și nu pot să descopăr cum a început și nu mi amintești -am ce anume am greșit și cum am făcut să se abată această nenorocire asupra mea. Ai o imagine falsă despre mine, mă vezi într-o oglindă strâmbă. În ce mă privește, eu te iubesc, dacă ai ști cât de mult te iubesc. Iubesc tot ceea ce este neobișnuit la tine, lucrurile neplăcute, la fel ca și pe cele plăcute, și toate amănuntele obișnuite care la tine îmi devin dragi pentru că se îmbină într-un mod extraordinar. Chipul tău care este frumos prin expresia lui, deși ar fi probabil șters fără ea, inteligența și talentul tău care îți înlocuiesc voința, căci nu ai niciun fel de voință. Tot ce e al tău îmi e nespus de drag și nu știu să existe în lumea asta cineva mai bun ca tine. Dar iată ce voiam să-ți spun, chiar dacă mi-ai fi fost mai puțin drag, chiar dacă mi-ai fi plăcut și te-aș fi admirat mai puțin, tot aș fi socotit că te iubesc și mi-ar fi rămas și mie ascunsă cumplita realitate că aș fi fost indiferentă față de tine. Din teama sinceră de a nu te umili, de a nu-ți provoca o rană atât de nimicitoare, aș fi avut grijă în mod inconștient să nu-mi dau seama că nu te iubesc. Nici eu și nici tu nu am fi știut vreodată. Chiar inima mea ar fi ascuns de mine aceasta, pentru că a nu iubi, e aproape o crimă și nu aș fi avut niciodată puterea să dau o asemenea lovitură cuiva. Încă nu e nimic hotărât, dar probabil că vom merge la Paris. Voi ajunge în acea țară îndepărtată unde ai fost tu pe când erai copil și unde au crescut tata și unchiul meu. Tata îți transmite salutări. Sașa este mare, a crescut mult. Nu este deosebit de echipeș, dar este un băiat înalt, zdravăn. Și de fiecare dată când vorbim despre tine, plângea amarni și nu poate fi împăcat cu nimic. Nu mai pot continua. Nu mă pot opri din plâns. Eh, la revedere! Lasă-mă să fac semnul crucii deasupra ta și să te binecuvântez pentru toți anii ce vor urma, pentru despărțirea fără sfârșit, pentru încercările, incertitudinile, pentru drumul tău lung, nu-ți fac nicio vină din nimic nu-ți reproșez nimic fă-ți viața așa cum dorești numai să-ți fie bine înainte de a pleca din Urali, celoc loc cumplit și fatal s-a dovedit a fi pentru noi am cunoscut-o pe Larisa Fiodorovna foarte bine îi sunt recunoscătoare că a fost totdeauna alături de mine în momentele de cumpănă și că m-a ajutat în timpul nașterii trebuie să recunosc în mod cinstit că este o persoană bună dar nu vreau să fiu ipocrită este exact opusul meu eu m-am născut pentru a face viața simplă și pentru a căuta soluții firești. Ea însă pentru a complica și a tulbura lucrurile. Dumnezeu să te aibă în pază. Acum trebuie să mă opresc. Au venit după scrisoare și e timpul să fac bagajele. O, Iura, Iura, dragul meu, iubitul meu, soțul meu, tatăl copiilor mei, ce se întâmplă cu noi? Îți dai seama că nu ne vom mai vedea niciodată? Acum am scris și lucrul acesta, dar îți dai seama ce înseamnă? Înțelegi, înțelegi? Oamenii mă grăbesc de parcă ar fi venit să mă ducă la moarte. Iura, Iura." Iurii termină de citit și ridică ochii. Erau uscați, fără lacrimi, secătuiți de durere, goliți de suferință. Nici nu vedea și nici nu era conștient de nimic din ceea ce era în jurul lui. Afară ningea. Zăpada măturată de vânt cădea tot mai deasă, tot mai repede, mai repede ca și când ar fi vrut să ajungă din urmă ceva și Yuri se uita la ea, nu ca și când ar fi privit zăpada, ci ca și când încă ar mai fi citit scrisoarea Toniei. Ca și când albul acela care gonea pe lângă el nu ar fi fost mărunții fulci de zăpadă, ci spațiile albe dintre literele mici, negre, spații albe și fără sfârșit. Fără să vrea scoase un strigăț și se încrește cu mâna de piept, simți că leșină, se împletici până la canapea și căzu pe ea, fără cunoștință. Capitolul 14 Din nou Varachino. Iarna se instalase de-a binerea. Se puse să ninga abundent, în timp ce Iurie se întorcea pe jos de la spital. Lara îl întâmpină în hol. A venit Komarovski, spuse ea cu o voce pierdută, chinuită. Stătea uitându-se la ea sălbăticită, de parcă ar fi bătut-o cineva. Unde? E aici în casă? Nu, bineînțeles că nu. A azi dimineață și a spus că se întoarce diseară. Trebuie să pice dintr-o clipă în alta. Vrea să stea de vorbă cu tine. De ce a venit? N-am înțeles tot ce a spus. A zis că s-a pornit spre extremul orient și s-a oprit în drum ca să ne vadă, în special ca să te vadă pe tine și pe Pașa. Spunea că suntem în mare pericol, și tu, și Pașa, și eu, și că numai el poate să ne salveze dacă îi urmăm sfatul. Eu plec, nu vreau să-l văd. Lara aici bucnie în lacrimi și încercă să se arunce la picioarele lui și să îi îmbrățișeze genunchii, dar el o forță să se ridice. Te rog să rămâi, de dragul meu, îl imploră ea. Nu e vorba că mi-e frică să rămân singură cu el, dar îl urăsc atât de mult. Te rog să mă cruți de neplăcerea de a-l vedea singură. În plus, este un om foarte practic și cu multă experiență. Poate că, într-adevăr, are vreun sfat bun să ne dea. Îmi dau seama cât de multe dezgustă, dar te rog, treci peste sentimentele tale și stai aici. Ce e cu tine, draga mea? Nu fi așa de mâhnită, ce vrei să faci? Nu mai cădea în genunchi, ridică-te și liniștește-te. Trebuie să scapi și de sperietoarea asta, de mi de moarte, știe bine că sunt cu tine. Bineînțeles că o să stau și eu, mi-ar face plăcere chiar să-l omor dacă îmi spui să o fac.